надто багато, і немає особливої приємності згадувати ці імена. Виявляється, я всі ці роки, а було в мене кілька переїздів, тягав в важезні коробки, набиті псевдолітературою, і дихав пилюкою з цинковим духом. Не знав, куди це добро подіти. Здавати в макулатуру, начебто незручно. Розкласти десь багаття і спалити, це чомусь видавалося варварством. Завіз майже цілу машину сестрі в районну бібліотеку. Вона працювала там директором. Роби з ними, що хочеш, сказав я, бо я не знаю, куди це подіти. Довго вагався, що робити з книжками Андерсена. Розумів, що мої внуки цього не читатимуть. Надто все це примітивно, хоч колись воно було і в шкільних програмах. Але сьогодні ці соцреалістичні тексти, як динозаври в метро. Кілька років тому зустрів Вандерсена на Ярославому валу. Опираючись на милицю, мені на зустріч майже повз, зморщений, з розкошленим рідким волоссям, з обличчям, вив'яленим старістю і з потвореним задавненим болем, зачучвирілий дід. Якби він не заговорив, ніколи не вгадав би його, пізнав з голосу, боляче було дивитися на нещасного чолов'ягу, Куди ж подівся той плейбой, якому належалося б грати ролі героїв-коханців у голлівудських фільмах? До чого жорстока річ життя? Воно поманить тебе до всяких чудес, сто разів одурить, а потім зробить з тобою ось таке. Моби хоче тобі щось довести, а що саме? Не можеш зрозуміти. Ми обидва не знали, про що нам говорити. Про літературу. Він сказав, вона давно не цікавить його, і він не знає про неї жоднісінького уявлення. Про політику – всі вони продажні тварюки. Про здоров'я – нема вже, що й казати. Про дітей – син спився і випродав усе, що було в домі. Спитав, хто ще живий з гірпінських геронтів. Я відповів. Він задумливо похитав головою, а далі сказав, життя наче б і не було, усе як сон. А це начебто прокинувся. Дивлюся у вікно, а там ніч, якій не видно кінця. Що скажеш у відповідь? Чим утішити чоловіка? Старість, певно, найбільше випробування всього людського життя. Я бачив різну старість. І ось таку, про яку щойно розповів. Дивлячись на неї, відчуваєш глибокий розпач і образу за людину яка зазнає не тільки фізичних страждань, що їх несуть усі ті недуги, які з роками щедро сиплються на неї. А ще ж страждання моральні від зневіри в багатьох речах, що становлять суть людського існування і взаємостосунків людей. А ще ж холод і біль відчуття самотності тоді, коли ти, мов би, в океан закинутий жорстокою рукою долю важку хворобу і ще десятки гірких відкриттів, що їх несподівано робить для себе, що вчора буцімто благополучна і далека від таких думок людина. Мені пощастило побачити небагатьох старих, які не викликали своїм віком жалощів, не були немічними і дивували гостротою сміливого інтелекту. Спілкуючись із ними, не відчував їхнього віку і захоплювався їхньою невситимою допитливістю до всього, що діється у світі. Кілька прикладів такої щасливої старості. Перший – це Петро Яцик. Про нього я розповів у своїй книжці «Українець, який відмовився бути бідним». Того, кого цікавить, чим був видатний цей чоловік, який він був, відсилаю до книжки, бо не хочеться тут себе цитувати чи переказувати. У свої 80 Яцик вражав допитливістю. Він не тільки встигав управляти своїм масштабним бізнесом, а й був активним громадським діячем, великим меценатом. Освітня фундація його імені – одна з найавторитетніших українських благодійних інституцій поза Україною. Яцик був видатним читачем. Його передовсім цікавили книги з економіки, психології, менеджменту, а також біографії видатних представників роду людського, що зробили великий внесок в історію цивілізації. Його теж доймали болячки, перейшов складну операцію на серці, душила астма, але він тримався так, мов би йому літ десь наполовину менше, ніж записано в паспорті. І ще дивував винятковою цілеспрямованістю, організацією свого життя, ніяких довгих посиденьок на бенкетах, відбув якусь годинку, бо мусив і зникає. У його домі ніколи не вмикався телевізор. Яцек вважав його великим ворогом людини. Ніколи не точив ляси, хто зна про що. О, як ми любимо це заняття і марнуємо на нього стільки сили часу. Він належав до тих, хто створив сам себе. Не маючи змоги одержати системну освіту, вчився коротко в гімназії, в таборі переміщених осіб у Німеччині. Рік вечорами послухав курс лекцій у Господарській академії в тому ж таборі. Ось і всі його університети. Яцик усе необхідне і в його діловому, і в культурному житті брав із книг. Оце також один із тих випадків, коли можна сказати, що його сформувала книга. Природна кмітливість, наполегливість і книга – саме це зробило його тим Петром Яциком, якого ми знали, яким він лишався без жодного натяку на старечу деградацію, аж до останніх його днів, коли смерть забрала його, раптома пневмонія, на високому духовному злеті, Забрала сповненим багатьох планів і таких надій, які властиві тільки неординарним людям. Я бачив і старість Павла Загребельного. Таке ж, яке я бачив у нього 30 років до того зацікавлення літературою та історією. Жадібний інтерес до новинок світового письменства. Якось він зателефонував мені і запитав, чи я вже прочитав хозарський словник Милорада Палича. Тоді цей роман тільки з'явився окремою книжкою після публікації в іностранної літературі. Коли я сказав Павлові Архиповичу, що до Хозарського словника в мене ще руки не дійшли, він не приховував свого розчарування. От ледачі українські письменники до читання. А тоді попрохав мене купити в книгарні, звідкись уже знав, що там книга з'явилася, кілька примірників Хозарського словника. Один із них сказав «дарує мені». Коли ми збиралися до нього в Кончу Озерну, попереджав, щоб не сміли з'являтися без книжкових новинок. У мене є підозра, що він був єдиним поміж нашого брата, хто передплачував нове літературне обозрення. Журнал розрахований тільки на інтелектуалів, бо публіковані там матеріали вимагають не тільки високої теоретичної підготовки, а й готовності, цього так просто не навчишся сприймати нові ідеї й теорії, котрі, здається, перевертають усе з ніг на голову. Він давав мені той журнал, і коли я читав статті в ньому, то наші домашні літературознавчі вершини відразу ж починали бачитися скромними узгір'ями. Ще характерні подробиці – Старший, але літературно зіркоокий загребельний не просто одним із перших зауважив дебют юної Тані Малярчук, а й одразу ж висунув її на здобуття Шевченківської премії. Казав, премії, звичайно, не буде, але цим жестом він випозиціоновував прозу дебютантки, сфокусовував на ній увагу читача. Якщо старші письменники цілковито ігнорують молодих, а молоді відплачують їм тією ж монетою, то Загребельний фаворизував багатьох – Пашковського, Ульяненка, Медвідя, писав передмову до книжки Жадана. У нього, як ні в кого, багато літературних хрещеників. А згадаємо при цій нагоді Юрія Шереха-Шевельова. Його іронічно безстрашний молодий розум, його широке зацікавлення, починаючи від музики, живопису, кіно і закінчуючи археологією та етнологією. Не говоритимемо тут про сам в його біографії, мова знавство і критику та літературознавство. Він завершував життя книгою спогадів: Я, мене, мені і довкруги, скільки там молодої енергії, близько живої думки, енергії почуття, а також мудрої іронії і гри парадоксами. Таку виняткову книжку міг написати лише такий унікальний чоловік, як Шерех, що не тільки зірко бачив і розумів усе перейдене, а й безстрашно дивився вперед, добре, здаючи собі справу, що його там чекає. А ще ж пристрасть до подорожей. Так багато молодих сидять собі камінчиком на одному місці, а цей чоловік поважного віку летів десь аж на край світу, щоб побачити ті дива, про які прочитав. Я міг би навести тут ще чимало таких прикладів активного довголіття, вражаючих творчих досягнень у поважному віці. Це тема, за якою стоїть багатий матеріал і чимало авторитетних імен. Розумію, що окрім генетичної спадщини індивіда, способу його життя, харчування, екології, є ще низка